saber tot i més sobre la teva ciutat rubí al dia 10 minuts per arribar al punt de les 11 del matí d'aquesta jornada d'avui dimecres amb un Marc Pasqual encostipat fins a la mèdula. Marc, què tal? Bon dia. Una, Una mica. La secció de vida autònoma és reflectint la realitat, eh? com ja no, sí, sí, canviem... Amb la tos no enganyarem. Ja no veu. dic mig món, però sí. Ha començat ja, recordeu també, la campanya de vacunació de la grip per aquells que es vacunin o que siguin susceptibles de ser població de vacunació per la per, la, per el virus de la grip, eh, que sí, ens ha d'arribar d'aquí final d'any, poc més o menys, eh? veu que ja està controlat més o menys la, la, la temporada que arriba. Dit això, avui parlarem amb el Marc d'un tema que li molt bé pel seu refredant. Sí. Entre altres coses, o us sigui, recordeu que parlàvem del kefir la setmana passada, eh, un producte que no es compra, no, sinó que és un producte d'aquells que es transmet, etc etcètera, etcètera, vull dir que té un component no només més molsa pel, pel cos, sinó que té un component aquell de treballar en col·laboració, etc. Doncs avui parlarem del cèfir d'aigua, cosa que jo et dic ara ja mateix que desconeixia absolutament. Jo et confesso que quasi, quasi que també. bé. És a dir, el cèfir de llet sí que n'havia sentit a parlar, sí. inclús n'havia tingut. Per això qui més qui menys. Però sí que el d'aigua era una teoria, o sigui, sabia que existia però fins aquesta setmana que he fet recerca i investigació no podia haver fet una sessió de ràdio. Escolta'm, eh, i ara que ho sabem, de què dies. estem parlant? Del mateix. Estem parlant del mateix. És a dir, el kefir, com a llevats i bacteris, és el mateix. que passa que s'adapta un medi a un altre. És a dir, si volem aventurar-nos a provar, podem provar a fer la transició i el nostre kefir de llet sí? convertir-lo en kefir d'aigua. Molt bé. El que canvia, bàsicament, és la, la recepta. Però el, el, el principi... Acti... Bé, bueno, la gent que ho fa, diguéssim, el bacteriallavat, és el mateix a nivell mm. biològic. Molt bé. El, el resultat final és el, és el mateix, no. però, però, però... Anava a dir, és el mateix en quant a propietats, però no en quant al resultat final. No, no, és, és el mateix, diguéssim, el bitxet que fa que hi ha dins dels, dels nòduls. Vale. Però el procés, la recepta i el resultat és, és diferent. totalment diferent. No té a veure. Doncs explica'ns-ho. De fet, també he trobat ja un tercer càfir, és el càfir de te. Carai, si sí. continues buscant en trobarem... Sí, de... he vist alguna recepta <tots> també de raïm, però jo no m'hi aventuro. Home, el de raïm, home, doncs jo quasi que ens reivindico nosaltres tenim una tradició viticular, Rubí. clar que ara ja no en tenim tanta, però, però vaja, no, que és broma, que en, en aquest cas ja veieu que anem descobrint, eh?, noves sí. coses que fins i tot nosaltres també desconeixem. Sí, així per ubicar-nos com a introducció, diguéssim, com vam dir, el càfir de llet, el símil és una llet fermentada, un iogurt. Amb el d'aigua, eh, per comparar-ho amb una cosa molt, molt comuna, diríem una llimonada o inclús a vegades s'ha comparat amb el cava. Ah, és una beguda, és una aigua gasosa amb un gust així, un pel àcid. Val, que i, fa un... I el de te és com una beguda d'herbes. O si sigui, Fa un puntet de gas, interpreto sí. el d'aigua. Sí, mm. en parlarem després. Però si recordeu, quan fèiem el càfir de llet no el podíem tapar perquè no. així no explotava. El d'aigua diuen que el tapis, perquè així el gas que produeix la, el procés s'integra amb l'aigua i et fa aquest, aquesta aigua amb gas. Mal bé. Aleshores, com a punt clau del cèfir d'aigua. El cèfir d'aigua, les propietats que té és molt similar al de la llet, però són molt més potents. És dir, el de l'aigua, els principis actius són molt més grans i estan molt més ressaltats, que no el, de llet. el so de llet. és més suau. Molt bé, molt bé. Doncs em sorprèn, eh? Realment, val, val la pena intentar-ho. <coughs> I què hem de fer? Què hem de fer? La, la recepta. La recepta és, és una mica és més complexa. En ah. el sentit que el de llet és ficar llet, I punt. Sí, sí. Aquest és un recipient que hem de pensar que el que omplíem són dues terceres parts. Justament perquè, per aquest gas que no ens passéssim i no explotés el recipient. Hem de ficar tres cullerades superes de càfir. Bé. Tres cullerades superes de sucre. Bé. Aleshores, una, dues, depèn de cadascú, figues o, o orellons, figues seques, perdona, perquè sí. són fruits secs, uh -huh. perquè això inhibeix la fermentació alcohòlica i és per, per evitar uns processos que no ens interessen. Val, perfecte. I mitja llimona tallada a quarts, diguéssim. I tot, a tot això li, li afegim un litre d'aigua. Important que sigui aigua mineral o, o filtrada, diguéssim, de, de gerra o d'osmos o el que sigui. Vale. No fem aigua amb clor perquè el clor, hores. Desfaria tot, tot aquest procés. Per tant, o aigua mineral o des, desmineralitzada, ja sabeu, amb tractament d'osmosi, etcètera. Que no tingui clor, vaja. Exacte. I això, amb un recipient de vidre millor, tapat. Bé. Si no es tapa, no passa res. és a dir, El procés es fa, però no tindrà tant gas o no tindrà gas. Bé. Si no ens agrada el gas, doncs, o no tapem o després, quan el servim, deixem el got reposar dos minuts i ja està. Hem aquestes receptes per fer un litre de, de kefir d'aigua. Després això ho fiques en una gerra i tu pots anar ben al llarg del dia. Igual que parlar amb la llet, és, el procés és entre 24 hores, un dia mínim, i màxim 3. Després hi els processos... Es destabilitzen, diguéssim, i et diuen d'un a tres dies. Van, centre que el fas i el consumeixes, hauria de ser aquest, aquest, això, van, sí. aquest període. I també tenint compte, i això passa amb, amb tots els tipus de kèfir, però aquest és més potent, si és un kèfir de 24 hores, té un, unes propietats laxants. Ah! Si és de tres dies, és estringent. Què me comptes ara? O sigui, té les, té les canvia, canvia absolutament les seves propietats. Sí. 24 hores laxant, o sigui que si el que ens convé és això, hem tenir lo en compte, i si el que ens convé és el contrari, aniríem unes propietats estringents a la que porta 3 dies. Molt sí. bé, fixa't, eh? Sí, quan hem acabat el procés és amb aigua mineral, mateix passar-li una aigüeta per netejar-lo i sí. tornar a començar. I per conservar-lo, el mateix podem ficar-lo amb aigua amb sucre per uns dies o si no, com dèiem el de llet, és netejar-lo i escorregut a congelar. I a congelar, molt bé. El que, igual, el, el podem secar i ficar-lo en sobre, etc. Anirà fent el mateix procés? Anirà creixent? Sí, igual que, és, igual que, és que és el mateix, igual que el de la llet. I si el volem congelar o el saquem, amb la llet dèiem que havia d'estar amb llet cada 12 hores i canviar-ho. Doncs mm -hmm. pues aquí és aigua amb sucre, 12 hores. Molt bé. Eh, Tenia aquesta, aquesta constància i recordeu que eh, si es fa gran no el podeu compartir, etc etc. Què més hem de saber, Marc? Què més hem de saber? Eh, jo el que havia pensat és de recordar una miqueta ja que aquest té les els principis actius molt més activats recordar aquestes propietats que té el, el kèfir el kèfir, primer, no és un medicament això ha d'estar clar que ha servir per aquesta vida saludable i per fer mm, una teràpia natural però no ens salvarà d'una cama trencada Molt bé ja ens entenem. Perfecte. La panacea no és. És un Exacte. producte natural que pot millorar la nostra salut en determinats aspectes, no en d'altres. I que és molt sa a nivell habitual. Per exemple, és originari del Caucas i s'ha fet tan famós a nivell global perquè es va començar a investigar i es va que aquella regió, sense tenir una dieta saludable, la, de, la vida mitja es pensa, la vida mitja arribava a quasi els 100 anys. I era per aquesta cultura d'aprendre el kèfir. Però, bueno, és això, que a nivell habitual és molt, molt sa i també com a tractament com a cura uh -huh. eh, per mil coses, que ara comentarem val. un litre de kefir al dia Perfecte. tu vas fent gots sobretot si pot ser en dejú vas doncs comentem-ho perquè ens queden dos minutets sí, uh -huh. sí eh, val, doncs per què està indicat per què, per què va bé, doncs per una banda per la millora de la pell tant per exemes, eh, si tenim irritacions erupcions uh -huh. exacte. també a nivell respiratori per asmes i bronquitis per a la salut cardíaca, funcions cerebrals, m, tipus nervis i, i aquestes coses. També el sistema immunològic en general, també el reactiva. I com ja hem parlat amb el de llet, és un, és un probiòtic, per tant, a nivell digestiu... Clar. és mm. una flora intestinal fantàstica. Una mm -hmm. També ajuda això a la digestió i com que ja, és, ja està diger, mig digerit, perquè el, el que hi ha que fa és digerir aquesta aigua o aquesta llet, ens fa que el procés de digestió sigui molt més ràpid i puguem assimilar molt millor els greixos i tot el que mengem després, per això daimandejú. En <coughs> també ens ajuda és un antioxidant, així que per l'edat i aquestes coses <laughs> diu encara molt bé. Molt bé. I antibiòtic i antifúngic. És a dir, lo mata tot lo que no sé bueno. Molt bé. I així a ja par acabar és, va bé per a diabètics, per, per diabetis, perquè regula el sucre en sang i també el colesterol, fa el mateix. Escolteu, us hem parlat de les propietats del kèfir, tant del kèfir de llet com el kèfir d'aigua. Podeu trobar informació, com dèiem, fins i tot del kèfir del te o del raïm, eh, que n'hi ha molts més. Nosaltres hem fet els més comuns, el de, el de la llet i el de, de l'aigua. I què em queda per dir, Marc? Jo dic que, això com que m'intrigava i volia recuperar, jo n'ho ofereixo. Marc, si en demaneu... En tindreu. En tindreu. Gràcies, Marc.